«Треба набрати свіжої води», – сказав старий, дивлячись, як солдати розкладають і ділять на брезенті мамелиху й сир. «Підіть хто? Розбудіть хлопців на зміну вартовим». Підкріпившись, солдати розійшлися досипати. А з присмерком вишукувалися в колони і рушили далі. Перемежляни загін обійшли з півночі. Тільки наступили в ліс, почало розвиднюватися. І знов старий відібрав вартових і команду за продуктами, а решті дозволив відпочивати. Та цього разу він підкликав до себе високорослого, ще зовсім юного солдата, узяв з його рук туго напакований наплічник і рушив у зарості. Хвилин через десять на тракті до перемишлян показався змучений, мов, із тюрми випущений священник. Назад він повертався надвечір. Тепер він йшов швидше, з непокритою головою, чого святі оці не дозволяють собі навіть серед пустинного поля. На узліссі священник став солдатом. Загін же відтрапезував. Старий взяв залишений йому скипку мамалиги і цибулину, сказавши солдатові, який прийняв від нього наплічник. Цієї ночі за всяку ціну мусимо дістатися. «Вмерло двоє поранених», – повідомив солдат. Очевидно, він виконував обов'язки ад'ютанта. «За всяку ціну», – повторив старий. «Ще одне самовбивство», – сказав солдат. Старий болісно примружився, підніс руку до очей і нервово судорожно ковтнув повітря. До кожного його слова прислухалися, як до батьківського благословення, а запобігти самовбивствам він не мав сили. «У когось з солдатів починалася гарячка, і він прикладає до скроні дуло карабіна. Розбери, тиф чи віспа, між ними нема лікаря. Солдат накладає на себе руки заради інших. До того ж хворого ніхто з селян не візьме доглядати. Бояться розстрілу, бояться заразитись». «Поховали разом з тими, пораненими», – сказав адютант. Старий глипнув на скипку мамалигу в руці – Звів очі на верхівці Берізок над Галявиною, постояв, постояв і, пригинаючись, ніби на його плечі звалили непосильний вантаж, рушив до куща ліщини, під яким йому приготували купу галузок. «Пане письменнику», – пішов за ним солдат, «після полудня над лісом кружляв літак, на слибунь помітили». «Я бачив», – озвався старий, – «бачив». Поволі, дроблячи мамалигу тонкими пальцями, він пообідав і ліг. Над галявиною розносився шепіт. Серед високої трави глухо перемовлялися солдати. Заглядівшись на ще не пересотану літом основу стебел, старий чогось згадав маленького весняркуватого хлопця з-під Бережави, якого спіткала німецька міна в Криму. Стрільчик ходив у розвідку і приволік пошитий стелячої шкури повен махорки ранець. Тільки гукнув хлопців розбирати здобич, як під ноги шипуче впала міна. Він глянув на неї неповторно здивованим поглядом, і тут пролунав вибух. Стрільчик ніяк не няв віри, що перед ним живий письменник, прохав розповісти, як пишуться книжки. Старий тлумачив йому. «П'ять додати до п'яти, відняти два, розділити на чотири, буде два». Отак і книжку пишуть, щоб дія була зв'язана з дією, щоб суму можна було розкласти на множники, і кожен з множників був висновком про надію. «А ви багато писали?» – спитав він з дитячим зацікавленням. «Більшість своїх книжок я проїв», – відказував старий. «Як то?» «Я не мав з чого жити». Ми вимінювали свої сили майже задарма. А хто ви? Я з-під рівного. Цей тверезо наївний сільчук так глибоко переймався кожною його фразою, що ніколи не затримувався на довгу бесіду. Ухопить те, що цікавить, і втікає куди-небудь подумати і повкладати в добрячому ладі. А згодом приходить з новими запитаннями. Лиш про одне перепитував двічі, чи старий, направду, не німець або поляк. Вислухавши відповідь, він засвітився якоюсь потаємною ідеєю. Розміркувавши, старий уже не радий був знайомству –